Не засміялася, а так прямо і вимовила в обличчя товстуна. Уявляю, Марія Стюарт пасажирів на параплаві розмажає. До того ж у ролі дружини якогось невідомого акторчика. Пішла далі. Картатий за нею дріботить. Біля мусі зупинився. Під щола зірваним метеликом витер. Шепоче сердито. Ач, розгнівилася. Марію Стюарт вона буде представляти Клишоного. Та лише через мій труп. І знову доганяє розлючену пані. «Фаїночко, Любенько-дорогесенька, ріже тебе з ножа. Я ж капітану пообіцяв, що буде найкраща, найвеселіша актриса. Фаїночко!» Фаєночка зупинилася. Я що? Наклона схожа? спитала грізно і з переможним виглядом виняла з пухнастого радикюля кольорову картонку, пішла на наступ, прямо на мусю, пройшла повз до білої урни у вигляді лев'ячої, пащеки. Муся й не помітила, що біля урни сиділа. Ось вам! і вкинула картонку у пащеку. Побігла далі, роздмухуючи червоні щоки. Картати товстом сумно закляк вбили, зарізали. Оглядівся, прошепотів, вішатись треба. І понуро побрів у бік буфету рану душевно заливати. Дивні люди, думаю, Муся, а сама у бік лев'ячої морди косує. Все їй цікаво. Озирнулася, чи ніхто за нею не стежить. Інакше, як панянці інститутського вигляду, до урни руку засунути. Повагалася, засунула. Витягла картонку тією фаїночкою вкинуту. А вона така сама, як в убієнного пітерського інженера запрошення. Час відплиття, номер каюти. Хотіла, муся, про Бога кілька добрих слів подумати, та часу на те немає, вхопила валізу і на червоний килум, як повноправна. А тінь, що за афішею діжкою причаїлась, в обхід навпростець. За адміністративну будівлю, де людей менше, на ходу чоботи скидає. Чи не плавати зібрався? Сонце, сонце лови, знімай зліва. Оператор, що крутив ручку кіноапарату, не випускаючи з зубів папіроси, гнівно зиркнув у бік режисера, мовляв, сам знаю, як знімати. Обидва стояли на нижній палубі. Неподалік від капітана і завзято знімали документальну фільму на замовлення київського пароплавства. Зліва в контражурі вийде, відказав оператор, і забуркотів крізь зуби. Теж мені глюм'єр. Прихід потягу, відхід потягу, тьху. На що час витрачаємо. І голосно промовив мене між іншим. На знімальному майданчику з мадам холодною чекають. Не сумуй, брате, поплескав його по плечі кудлатий режисер. Тут роботи на чотири дні, гроші добрі платять, харч за вищим розрядом, лабораторія прямо в каюті, проявимо плівку, покажемо товсту сумом і тютю. -тю, справжнє мистецтво творити. Оператор незадоволено похитав головою і закрутив ручку. «Цього повеча візніми крупняком!» – шипнув режисер і гукнув до капітана. «Активніше вітайте гостей, пане капітане! Вас побачить світ!» Олещений такою перспективою, капітан підніс руку до козирка, вклонився і замахав поважному панству другою рукою, скошуючи око на камеру. Чи знімає? Камера знімала. Публіка повільно рушала вгору сходами. Віталася з капітаном. Матроси, підхопивши багаж, проводжали пасажирів до кают.